То був справжній народний бунт, і кудрі довелося погодитись. Ну що ж, хай буде Черненко. Головним завданням було врятувати худобу від падіння. Розкривали старі корівники, годували січкою з напівгнилої соломи, колгоспники приносили і навіть привозили возами із своїх дворів сіно, аби колгоспна худоба не падала. Знали ж, бо тоді Черненкові не втриматися. І таки ж не загинула жодна худобина. Отож, поїздивши по селах та розпитавши людей, хто такий Іван Якович Черненко, я зрештою почав знайомитись із колгоспом «Жовтень», де він тепер головував. Яке ж то було прекрасне господарство. Ми їздили з ним на пасіку, обсаджену високими тополями. То був справжній рай. А вже за півгодини Черненко звичними кроками ходив по будівництву траншей і вбудували капітально, ретельно викладаючи стіни гранітом на доброму цементі. Можна було не сумніватися, що наступної зими худоба буде з Силосом А щодо Зілу, то його таки непогано відремонтували Не викидати ж когосне добро Тут у Кам'янці я також наслухався багато добрих слів про Івана Яковича Але над ним уже згущувалися нові хмари Утворену Черкаську область Тепер Кам'янський район входив до неї І перший секретар обкому Вольтовський одразу ж став на бік кудрі Івана Яковича попередили, вимовляв, закінчуйте свій трудовий рік, а там відзвітуєте і поїдете на лікування до найкращого санаторію. Сам Вольтовський подбає, аби вам видали путівку до Гагри, до санаторії Україна. Повернувшись додому, я написав чималий нарис про незвичайного голову колгоспу, трудний председатель, і надіслав до корпунту газети «Правда» в Київ. Але нарис, звичайно, не був надрукований. Замість нього в газеті з'явилася куценька замітка про досягнення колгоспу «Жовтень» у селі Кам'янці та його голову Івана Черненка. Замітка досить банальна, нічиєї уваги вона не привернула, крім однієї людини, для Івана Яковича найдорожчої. То була донька загублена у вировищі війни. Прочитала вона замітку, де все сходилося, прізвище ім'я та по-батькові. Бо навіть те, що 30 років віддав радянській армії, а відтак повернувся до своєї Лузанівки Адреса була зрозуміла з цієї замітки, і донька написала батькові Так вони зустрілися, двоє найрідніших людей, яких жорстоко розметала війна Слід сказати, що Іван Якович був одружений у друге, як і мій Турбай, герой останньої шаблі Для якого я не використав і половини життєвого матеріалу, його прототипу Власне, коли я почав писати останню шаблю, я нічого не знав про друге одруження Івана Яковича, хоча здогадувався, що він одружений не вперше, бо дружина була набагато молодша. Цей здогад і породив драматичну колізію в особистому житті Турбає. І лише пізніше я довідався, що тут, власне, не збігалися тільки статі. У Турбає був син, а в його прототипа Івана Яковича Черненка – донька. Щоб далі не повертатися до порівняння життєвих шляхів героя роману та його прототипу, можу сказати Іван Якович не повернувся до старої дружини, як це зробив Турбай Може і мені, як романістові, не варто було повертати Турбая до Марії, але роман написано три десятиліття тому, отож я тепер можу лише зауважити В романі ми маємо те, що маємо І ще кілька слів про роман Тяжкі життєві дороги, де я й близько не міг зустрітися зі своїми художніми творами, зовсім вивітрили з моєї пам'яті цей давно написаний твір. Я попросив прочитати його мені вже тоді, коли сам не міг читати і писати. Тобто тоді, коли в Радянському Союзі, особливо в Україні, партія втратила керівну роль, зафіксовано в Конституції. На Україні з'явився рух... Республіканська партія та багато інших громадських організацій, які нині стоять в основі українського відрочення. Я слухав останню шаблю, і вона не викликала в мене невдоволення. На мій погляд у цьому творі я близько підійшов до критичного реалізму. Лише одне заважало так його сприймати – Апологетика на адресу комуністичної партії. Отож, я вирішив, що переробляти твір через 30 років справа не вельми почесна, але дещо скоротити маю право. Тільки в цьому і полягатиме доробка останній шаблі, Скорочені моїх захоплень подвигами та мудрістю комуністичної партії. Кінчалося літо, студенти завершували практику, і ми з Євгенією вже мали повертатися до Києва. А тим часом Іван Якович карався і мучився думкою – Виконувати чи не виконувати повеління Вольтовського? Ми розлучилися з Черненком, коли він іще не знав, як йому краще вчинити. Та як завжди, він думав не про себе, а про народ. Мабуть, мучитимуть колгосників жовтня так само, як мучили колгосників Юрчихи.